Очима показав накритого губом воза, де з-під сіна виглядали протитанкові міни. Як віз бездоріжжям, душа тремтіла, мов зайчий хвіст, бо що думав без знаття, варто якісь бляшанці прокинутись і розметати чоловіка на шматочки. А в мене жіночка, мов сонечко, я її вдома на руках ношу. Такими ручищами і понівечити можна» не думав, таке розумне почути від вас. А ви мене персонально шанувати повинні. Це ж якого дива аж персонально. Бо я скоро буду вас, як пана старшого поліцая возити на мотоциклі. Ну як? Коли ж це буде скоро? Тільки роздобудуть відповідну поліцейську шинелю, бо поки на мої плечі жодна не налазить. Це все вигадки сагайдака, а чиїш? От має голову чоловік. Так що, Данила Максимовичу, погуляємо по тилах. Та як погуляємо? Радісно посміхнувся Соломах. Після цього в Данила одразу відпала охота йти до Сагайдака, одначе з пересердя шпигунув Соломаху. Погуляти погуляємо, а як з твоєю жіночкою? Трохи більше почекай. «А може, колись вночі приб'ємось до неї?» «Ото От буде писку та виску!» І засміявся. Із залізниці Михайло Чигирин повернувся на рано, бо свого поїзда партизани дочекалися тільки в досвіта, коли туман із невидимих леків затопив молоком і долину, і ліс. Це одне. А друге, хотілося вихопити з гарячих уламків заліза і дерева якісь трофеї, Головне – зброю. Та й зброєю не пощастило. Зі станцій розрубуючи прожекторами туман, проти них вирушив бронепоїзд, і вже під його вогнем Чигирин наскочив на скриньки пахучого, наче меттю тюну. Ох, як зраділи хлопці, що розжилися на таку справжню розкіш, а не якийсь там ерзац, і зразу ж під обстрілом шрапнелі засмалили довжелезні цигарки. У загону подякував усім підрівникам, а Григорій розцілував батька, та потім таки не витримав характеру, трусонув отим кучеявим снопом гороху, що вибуяв на голові, заскалив око і в'їв. І дуже вам тату кортіло у свої літа на залізницю тьопати. Я не тьопав, а їхав на возі, бо шкода було своїх чобіт. І не роби мене таким старим, Після війни зробиш. Тоді я вже буду відлежувати боки на печі і командувати мамою, щоб вона скоріше щось із печі ставила на стіл. Як тобі таке благоденство? Григорі засміявся, знову трусунув усіма стручками свого гороху. Не саме такий, що влежете на печі. Одразу на гаряче, на головування побіжете. Коли доживу, то й піду, погодився старий. Хто ж має землю підіймати, як не ми? І обернувся до тієї призахідної сторони, де лежало його село. Чи обсіялось воно старими руками? Бо яка тепер сівба? На лівому плечі мішок з зерном, бери його в правицю і сійся, родися жити пшениця, як сто років тому сіялось. Такий посів і з вересня перехнябиться на жовтень, а пізні не родить, тільки з хліба зводить. Григорій певний збагнув, що коловородиця в батьковій голові Пригасив свої насмішечки. «Ви ж, тату, зараз відпочивайте та сили збирайте. Я теж скоро піду в землянку, бо ввечері маю роботу». І схилив голову чи жартома, чи в повазі. Чигирин добряче чи подивився на свою дитину. «Не можу я вдень заснути, не навчився за вік» а ввечері маю провідати маму. Знову щось циганити, і Григорій показав усі свої зуби і щербинку між ними, яка теж має щось насмішкувати. Без цього не обійдеться, бо в нас інтендантів нема. Верхий смуток ліг на смагу Григорія. Він оглянувся довкола і тихо сказав, ви ж поцілуєте маму скажіть, що ми її дуже любимо